är 15-20 minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 18 Jag är glad. Jag är glad för Jesus här hos mig. Jag är fri, för han har gjort mig fri. Jag är trygg.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 för jag ska möta konungen. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Jag ska möta konungen. Jag tar på mig rena kläder, för jag ska möta konungen. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Jag ska möta konungen. Jag tar på mig glädjens kläder, för jag ska möta konungen. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Jag ska möta konungen. Och så läsning ur avdelningen Spaltare prosa texter. Äntligen vardag. Äntligen fredag, så brukar det heta nu för tiden. För ganska många människor är vardagsveckan en transportsträcka till den lediga helgen då man har stora förväntningar på fest och glädje. Jag unnar verkligen alla som är mitt uppe i jobb och stress och tider att passa att få ett par dagar i slutet av veckan då man liksom kan leva upp som ganska ledig pensionär sedan några år har jag ju förmånen att ha ganska gott om tid och kan välja själv om jag vill ha mycket att göra ibland. Idag har jag flera gånger tänkt, äntligen vardag! I några dagar nu har vi här hemma förberett och styrt med en födelsedag i familjen och ganska mycket gäster här hemma här om dagen. Det var roligt och trevligt. Och tydligen uppskattat av de som var här, men väldigt intensivt under några dagar. Idag var första dagen som kändes som en vanlig dag, en så kallad grå vardag. Jag är så tacksam för den. Förresten har jag ett par dagar tänkt på grått och grå färg. Jag inser att jag har underskattat grått som färg det gråa gör sig ju väldigt bra som bakgrund till andra färger den grå bordduken är perfekt till färgglada servetter och blombuketter och vem kan utan förutfattade meningar titta på den svarta och grå kråkan utan att fascineras av de vackra färgerna på denna knepiga och duktiga fågel en grå himmel över trätopparna är en rofylld miljö att vila ögonen på. Själv har jag svårt att uppskatta den moderna förkärleken för svart ihop med svart ihop med svart i fråga om kläval. Jag älskar de klara färgerna både i naturen och bland människor. Men det gråa gör mig på gott humör och lockar fram färgstarka tankar och ord inom mig. Det gråa gör mig mottaglig för tillvarons överraskande och sköna färger. Fredas mys i all ära. Idag är det grå vardag. Äntligen vardag. Och nästa prosastycke heter Ett gott namn. Namn är ett intressant ämne. Numera är namnen vi ger våra barn mest en fråga om tycke och smak för att inte tala om påhittighet och fantasi. Ofta kommer ju äldre släktingars namn också på fråga och så har det väl alltid varit. I gammal tid och i andra kulturer och i sagans och berättelsernas värld är namnet mycket mer än en tillfällig nyckel eller en smakfråga namnet skulle säga något om personens egenskaper och karaktär och gärna forma barnets lycka och framtid på ett avgörande sätt namnet kunde också vara knutet till en händelse just vid barnets födelse på så sätt var namnet mycket mer likt våra föreställningar idag om ett varumärke ett varumärke, ett firmanamn är viktigt och värdefullt att vårdas. Det är olyckligt för ett företag om dess namn och varumärke smutsas ner eller förstörs. Sånt avspeglar sig direkt i förtroende och aktiekurser och stora och ekonomiska konsekvenser och påverkar i förlängningen kanske tusentals människors anställningar och ekonomiska situation. Bibeln säger till exempel i predikareboken 7 bättre gott namn än god salva. Vi säger han, hon har namn om sig att vara och så lägger vi kanske till ett språkgeni en musikalisk trollkar, superkock en mästare i att snickra och fixa eller något annat. De senaste dagarna har jag funderat en hel del kring detta. En sak har jag fått klart för mig. Vi är alltid mindre än de namn folk sätter på oss. Det här skriver jag några dagar innan jul. En av bibeltexterna i samband med Jesu födelse säger hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det var ingen Gabriels ord till snickaren Josef i Matteus evangelies första kapitel. Jesus Jeshua betyder Herrens frälsning. Den som är bekant med Bibelns texter vet att Jesus, Frälsaren, har många namn i de olika Bibelböckerna, både i Gamla testamentet och i det Nya testamentet. Några är Hede, Konung, Läkare, Kristus, Dens Mode, Herrarnas Herre, Försonare, Domare. Medan vi människor alltid är mindre än våra namn är Jesus större än något av sina namn och också större än alla sina namn tillsammans. Han är den allsmäktige guden, den sanna bilden av Gud, honom som ingen kan begripa eller omfatta. Han är större, han är mer. Muslimer säger i olika sammanhang Allah Akbar, som vi översätter Gud är stor. I själva verket betyder det att Gud är större. Det vill säga, han är större än alla våra föreställningar. Jag kan ha respekt för muslimer och islam, men om man tillämpar Jesu ord och måttstock av frukten känner man trädet, så är islams och koranens lära inte värd att följa. Men Jesus är större. Hans är namnet över alla namn. Ändå är han större än alla sina namn. En gång låg han som ett litet hjälplöst, nyfött barn i en krubba. Därför firar jag jul. Jag heter Ingvar. Mina fromma missionärsföräldrar gav mig av outgrundlig anledning det hedniska namn som betyder guden Ings krigare. Ja, inte skäms jag ett dugg över mitt namn, men jag är glad för att det är inte det namnet som är min identitet. Den har jag i att vara en lärjunge till Jesus, en kristen. Och så två en dikt ifrån avdelningen Dikte. Oxlarnas tid och Oxlarnas stad.